în și pe pământ, mi și sfânt. La microfon este preotul Valeriu care vă anunță, iubiți ascultători, deschiderea programului I-002 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Acesta este al doilea program pe care îl avem cu ocazia meditației supra Sfintei Evanghelii după Ioan, meditație în care vom intra în curând după ce mai întâi vom citi episodul următor, episodul al doilea din Povestirea Fără Dumnezeu în lume, scrisă de Cristina Roy, o autoare binecunoscută prin multele povestiri mișcătoare pe care le-am citit până acum. Cu ocazia lecțiunii trecute am aflat că micuțul Moarț, care a fost găsit cu mama lui înghețată în stradă, a crescut mare, se făcuse de 11 ani, a fost dus la preot să-și primească confirmarea, dar pentru motivul că acest copil nu știa nici să citească, ni să se roage, nici nimic, preotul nu l-a primit și nu i-a făcut confirmarea respectivă. În pasajul de astăzi aflăm că, în toamna următoare, a murit judecătorea sa, iar soțul ei l-a trimis pe moarți la păstorul comunei ca însoțitor. Păstorul, un om bătrân care era cunoscut doar cu numele de Andrei, nu mai putea alerga după vite pe dealurile frământate de la poalele pădurii. Pentru că era un păstor vechi al comunei, primăria n-a vrut să lipsească de pâinea zilnică, dându-i totuși un ajutor. Și toată lumea era mândră de moarți. Tinerul ajutor se făcu repede iubit de animalele necuvântătoare pentru că crescuse de mic printre ele. Când sufla din corn, mergând prin sat, toate își ridicau capetele și ciuleau urechile. Unele alergau după el ca niște căței. Dulăul lui Andrei, care mătura ulița cu coada lui stufoase, aștepta cu nerăbdare primul pocnec al biciului, după care vesel conducea ciurda spre pajiște. Așa de bine îngrija moarți cu dulăul său de animale, încât la un an după ce a murit bătrânul Andrei, comuna l-a ales pe el ca păstor. Ca plată, îi se cuvenea pe an două costume de haine, trei perechi de izmene, o pereche de cizme și o pereche de căpute. De mâncat? Mâncam fiecare zi la o altă casă. La marginea comunei, lângă cimitir, era o colibă părăsită, pe jumătate dărâmată, în care locuise bătrânul Andrei. Acum, această colibă era dată lui moarți. Acoperișul se mai ținea pe o parte a pridvorului și deasupra camerei. Bătrânul Andrei înfundase cu paie ferestrele colibei, ca iarna să nu sufle vântul prea tare. Moș Andrei nu avea nevoie de lumină. În zilele scurte și reci de iarnă, Pătrânul nu stătea acasă, umbla prin sat de la un vecin la altul. Vara, când venea acasă, obosit, adormea numai decât. O mare tristețe a pe fața lui moarți când intră de prima oară în coliba dărăpănată la gândul că aici va trebui să locuiască în viitor. Pereții dărâmați și afumați, păianjeni peste tot, murdărie adunată de ani de zile, paie și praf o mizerie greu de descris. Se așeză pe prag cu capul în mâini și începua a plânge. Se simțea trist și singur, părăsit ca și coliba lui. Deodată auzi printre suspine un ciripit vesel de păsărele. Când se uită mai bine, văză sub streașină un cuib de rândunele. Venite chiar atunci din depărtări, rândunelele își dregeau cuibul. O roșeață puternică îi frigeau obrajii. Pildar, în rândunelelor îl făcuse să se simte rușinat. Sări cam, împins de un resort nevăzut, își suflecase mânecile și se apucă de treabă. Trase paiele din ferestre, găsi un ceo de mătură și se apucă să facă curat. În fiecare zi găsea câte ceva de făcut. A frământat pământ cu paie și și-a lipit găurile din pereți și de pe jos. Într-o zi, trecând pe lângă coriba lui, nevasta groparului, zâmbind, i-a zis Îți place curățenia, nu-i așa?" Iubiți ascultători, Aici încheiem pasajul rezervat pentru ziua de astăzi. Observăm foarte interesant că acest copil, deși se simțea atât de părăsit, în momentul în care a văzut rândunelele acelea cum lucrau la refacerea cuibului, s-a simțit rușinat pentru simțământul ei de părăsire și le-a urmat exemplu. Bun exemplu de aplicat și pentru noi pe plan spiritual. Dacă noi am sta și ne-am face puțină curățenie Dacă noi ne-am arunca o privire în sufletele noastre Și am începe să ne studiem, să cercetăm fiecare gând Să luăm gândurile pe care le avem, simțămintele pe care le avem unii față de alții Chiar pornind de la gândurile, de la simțămintele pe care le avem ca soți față de soții Și invers, părinți față de copii și copii față de părinți Dacă am încercat să le studiem pe fiecare, să le verificăm și să aruncăm, să alungăm toate cele care sunt murdare și stricăcioase, păstrând pe cele care sunt curate, vai, cu totul altfel ar arăta viața noastră și mai mult decât atât, așa după cum vom vedea în lecțiunea viitoare, Dumnezeu însuși va veni atunci și ne va aduce schimbări minunate. Dacă noi am luat așa cum am spus gândurile noastre, spre exemplu, avem un gând de invidie. De unde vine gândul acesta? Este invidia un gând de sus? Ne dăm seama că nu este. Atunci trebuie să-l părăsim. Avem apoi un alt gând. Avem un gândul lăcomiei după lucrurile acestea pământești. Ia să ne gândim. Este acesta un gând de sus? Nici de cum. Domnul Iisus n-avea unde să-și plece capul. Gândul acesta de ce este de jos este o murdărie. Vedeți, dacă am stat și ne-am cercetat toate, ne-am verificat toate simțămintele, gândurile, vorbele, planurile noastre și ne-am lepădat de tot ceea ce este stricat, Viața noastră ar fi împrospătată de aerul ceresc și-a înduce o viață plină de bucurie și de fericire în ciuda tuturor vitregiilor acestui pământ blestemat. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne te rugăm ca pe parcursul minutelor care urmează, ascultând la cuvântul Tău, să-i urmăm îndemnul și să-ți dăm voieție ca prin lumina Duhului Tău cel Sfânt să ne arăți în viața noastră tot ceea ce este stricat, să ne lepădăm de ele și să ți facem locție cu aerul minunat și miresmat al cerului, să ne înnobilești viața și ființa spre slava ta și bucuria noastră. Amin. Ca să fiu în mea, în Ca să fiu în Vrea să fiu cristine, mini-mamia, mini-mamia, mini mini-mamia, mini-mamia, mini-mamia, mini-mamia, mini fiu mini-mamia, inima mea vreau să fiu creștin În inima mea În inima mea Într-un în textul lecțiunii noastre de astăzi, anunțăm din nou, iubiți ascultători, că ne aflăm în introducerea făcută de preotul Nicuriță, care a cătuit acest măiun de meditații la Evanghelia după Ioan. Vorbind despre stilul Evangheliei acestea, Evanghelia a patra ca se deosebește de celelalte trei Evanghelii. Unii au spus că este un stil care pare neîngrijit, cu paranteze abrupt fără artă. Ioan însă sub călăuzirea Duhului Sfânt, așează cuvintele așa cum urmează, pentru efectul general și, prin aceasta, este un artist inspirat, înzestrat cu arta cea mai variată. Câteva cuvinte despre autenticitatea Evangheliei a patra. Evanghelia după Ioan a fost mult criticată și contestată de mulți pentru că așa lucrează diavolul. El nu se luptă să nimicească decât acolo unde vede o lumină clară și un cuvânt puternic, prin care Domnul Isus Hristos și Harul Lui adus prin cruce își face loc în inimile oamenilor. La toate criticile, răspunsul cel mai potrivit l-a dat marele poet german, bătrânul Goethe, când i s-a spus Știți că s-a descoperit că Evanghelia după Ioan ar fi autentică?" La care el a răspuns Ce este autentic dacă nu ceea cei i veșnic, frumos și adevărat?" Mărturii despre autenticitatea Evangheliei a patra încep chiar din Evanghelia însăși, la capitolul 21 cu versetul 24, când scriitorul se numește Ucenicul care era iubit de Domnul. Și știm că mărturia lui este adevărată. Scriitorii creștini, din vremea apostolilor, părinții apostolici cum sunt numiți, în scrierile lor mărturisesc cu precizie despre autenticitatea Evangheliei după Ioan. Spre exemplu, Clement Romanul, în epistola a I -a scrisă de el către creștinii din Corint în anul 95, mărturisește limpede prin texte despre Evanghelia după Ioan. Sunt apoi epistolele Sfântului Ignatie al Antiohiei, care pot fi datate din anul 107 și care de asemenea mărturisesc despre Evanghelia a patra. a Sfântul Policarp, care era ucenic al Sfântului Apostol Ioan, mărturisește și el. În alte două scrieri de la părinții apostolici, epistola lui Barnaba și păstorul lui Herma, sunt mărturii puternice despre Evanghelia după Ioan. Ceva mai târziu, Sfântul Iustin Martirul, mort pe la 165, aprecia mult Evanghelia după Ioan, apoi Sfântul Irineu între 140 anul și 202, aduce o mărturie directă în ceea ce privește autorul și originea Evangheliei a Patra, în cartea sa intitulată „Contra Contraereticilor, întrucât el a cunoscut bine pe Sfântul Policarp și pe Papia, amândoi erau ucenici ai Sfântului Apostol Ioan. Avem apoi scrierea numită Canonul lui Muratorii, care vine să întărească și ea Mărturia Sfântului Irineu. Această scriere este un condice care cuprinde cea mai timpurie mărturie despre cărțile socotite canonice la acea epocă și este considerat de toți comentatorii ca un document de mare valoare, scris între anii 170 și 200. El numește Evanghelia a patra, Evanghelia Apostolului Ioan. Teofil al Antiohiei, de pe la anul 180, ne dă și el o mărturie asemănătoare când zice... Evanghelia Patra -a este o scriere inspirată scrisă de Apostolul Ioan. Un altul, policrat din Efes, de la anul 190-195, atestă într-o scrisoare către Victor, episcopul Romei, că Ioan, apostolul care s-a rezemat pe pieptul Domnului, a scris Evanghelia Patra. -a. Apoi, începând cu secolul 3. Toți scritorii creștini, cum ar fi Clement, Alexandrinul, Origen, Tertulian, Ciprian, etc., mărturisesc limpede despre Evanghelia a patra ca fiind scrisă de Apostolul Ioan. Câteva cuvinte avem în continuare despre alcătuirea Evangheliei după Ioan, cu care ne încheiem introducerea la meditații asupra Evangheliei după Ioan. Această Sfântă Evanghelie începe cu partea introductivă, de la capitolul 1 până la 18 Prologul, cum o numesc toți cercetătorii. Prin prolog, Evanghelia a patra, de la început se deosebește de toate celelalte trei evanghelii. Vorbind despre prolog, un cercetător pe nume Norden spune așa. Este una din cele mai grandioase creațiuni ale sufletului omenesc. Noi însă credem că aici este vorba despre cea mai limpe de lumină domnezeiască în care vedem pe Fiul lui Dumnezeu înainte de veșnicie. Duhul Sfânt ne ridică deasupra lucrurilor și a timpului, fixându-ne privirea în eternitate când n-a existat decât cuvântul, adică logosul, alături de Dumnezeu. Evanghelia întreagă este interpretată prin prolog, spunea Lebreton. Așadar... Prologul, adică partea introductivă, este un fel de rezumat al Evangheliei după Ioan, care cuprinde trei mari părți. Înainte de a enumera părțile acestea din care este cuprinsă Evanghelia și, respectiv, reprezentarea capitolelor, sfătuim pe toți cei care doresc să și le menționeze, să-și iau un creion și o hârtie și să scrie. Prima parte... Capitolele 1 până la 16 ne arată ce este Domnul Iisus Hristos. În capitolul 1, El este cel făgăduit, Mesia, mielului Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. În capitolul 2, El este templul lui Dumnezeu. În capitolul 3, este șarpele de aramă, înălțat ca o dinioară în pustie pentru păcatele poporului. În capitolul 4 este izvor de apă vie. În capitolul 5 este una cu Tatăl în lucrarea Lui. În capitolul 6 este pâinea vieții. În capitolul 7 este apa vieții. În capitolul 8 este lumina oamenilor. În capitolul 9 este biruitorul întunericului, vindecătorul orbiei. În capitolul 10 este păstorul cel bun. În capitolul 11 este învierea și viața. În capitolul 12 este bobul de greu care moare pentru ca să aducă viață. În capitolul 13 este pilda de smerenie. În capitolul 14 este calea, adevărul și viața. În capitolul 15 este vița, iar în capitolul 16, cu care se încheie prima parte, este mijlocitorul credincioșilor. Capitolul 17, care este a doua parte a Evangheliei după Ioan, ne arată dorința Domnului Iisus Hristos pentru cei la care venise. În rugăciunea lui către Tatăl, el rezumă această dorință într-un cuvânt mic, dar care ne spune mult, și anume cuvântul UNA. UNA cu Domnul Isus, adică aceeași stare, aceeași poziție, aceleași drepturi. UNA cu Tatăl, așa cum Fiul Domnului Isus este UNA cu Tatăl. UNA între noi ca Fiul cu Tatăl. A treia parte a Evangheliei după Ioan, care începe cu capitolul 18, ne arată drumul pe care merge Domnul Isus Hristos pentru împlinirea lucrurilor cerute în capitolul anterior, capitolul 17. El însuși, Domnul Isus merge să plătească lui Dumnezeu prețul acestor lucruri ca să ne poată crea unitatea pentru care s-a rugat la Tatăl, unitatea cu El, unitatea cu Tatăl și unitatea între noi. Înspre deosebire de cele trei Evanghelii, care arată mai multe minuni ale Domnului Isus, în Evanghelia după Ioan sunt amintite numai șapte, care reprezintă planul de mântuire al lui Dumnezeu. Aceste șapte minuni se împart de la sine în două grupe distincte. Primele trei minuni, care sunt schimbarea apei în vin, vindecarea fiului unui slujbaș împărătesc și vindecarea slăbănogului de la Betsaida, ne arată felul cum poate un om să fie mântuit. Prima minune ne arată că mântuirea vine prin cuvânt. Cea de-a doua ne arată că mântuirea vine prin credința în cuvântul Domnului. Iar cea de-a treia minune ne arată că mântuirea vine prin har. Deci, primele trei minuni ne arată cum, felul cum vine mântuirea. Următoarele trei minuni ne arată ce ce anume se întâmplă după ce primim mântuirea, adică rezultatul primirii mântuirii în viața noastră, și anume, după ce primim mântuirea ne vine pacea, aceasta este prin, arătată prin potolirea furtunii, ne vine lumina, care este arătată prin vindecarea orbului, ne vine viața, care ne este arătată în învierea lui Lazar. Iar ultima minune, a șaptea, ne arată pe om ca unealtă a lui Dumnezeu. Aceasta se vede în tinerelul care avea cinci pâini și doi pești, adică în mulțirea pâinilor. Fiecare capitol al Evangheliei după Ioan este o nouă treaptă prin care ne suim în templul Harului lui Dumnezeu, simțind puterea care crește credința, nădejdea și dragostea noastră. În fața acestor lucruri, Rămânem uimiți de felul cum a știut Dumnezeu să lucreze pentru noi, de felul minunat în care și-a adus la îndeplinire planul său, de harul și îndurarea pe care ni le-a descoperit și prin această Sfântă Evanghelie. Toată slava se cuvine lui Dumnezeu, izvorul harului prin Domnul nostru Isus Hristos în vecii vecilor. Amin. Și acum, iubiti ascultători, marcând încheierea prezentării introducerii la Evanghelia după Ioan, înainte de intrarea în meditații de propriu-zise, pe care le vom începe cu versetul 1, vă lăsăm să ascultați o strofă de cântare. Așa se pe pământ. Luminați de preasfântul cuvânt, așa să slujim pe Domnul pe pământ, așa după cum și sora Tania a cerut Domnului prin cântarea pe care am ascultat-o. Iubiți ascultători, citim acum versetul 1 din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 1, verset care sună felul următor. La început era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu. Câteva cuvinte despre era. Dumnezeu era la început. Cuvântul, sau logosul în grecește, era la început. Deși termenul grecesc logos este tradus prin cuvânt, în realitate este aproape intraductibil, la fel ca și numele Isus, care în însemnează Mântuitor și Hristos, care însemnează unsul și spune mai mult decât aceste cuvinte. Unii traduc termenul Logos prin cauză, fundament, conținut sau sens. Alții traduc cuvântul acesta prin măsură, gândire, lege sau învățătură. După Heraclit, un filozof grec de pe la anii 540-475 înainte de Hristos, Logos înseamnă unitatea de norme inerentă întregii existențe, legea eternă și în același timp unitară a lumii. Logosul este pulsația fundamentală a întregii existențe, este izvorul veritabil al adevărului, este rațiunea de a fi, o rațiune vie care canalizează întreaga existență spre un cosmos armonic. Adevărata și deplină cunoaștere, zicea Heracrit, este posibilă numai prin lumina rațiunii cosmice, adică prin logos. El, Heracrit, identifica logosul cu theos, cu Dumnezeu. Viața deci era la început. Începutul este numai pentru cele create, nu pentru ceea ce este necreat. Dumnezeu, cuvântul și viața sunt fără început, de aceea spune că era. Cuvântul sau logosul despre care vorbește Sfântul Evanghelist Ioan în capitolul 1, la Evanghelia scrisă de el, este Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos. Începutul arătat în versetul de mai sus, unde ni se spune la început, nu este începutul arătat în Cartea Facerii, capitolul 1 cu versetul 1, unde se spune La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, ci acest cuvânt care se află aici la Evanghelia Ioan 1 cu 1 la început, este un alt început, pentru că trebuie să știm, sunt mai multe începuturi. Începutul acesta este începutul lumii spirituale. Dar Domnul Isus Hristos, cuvântul, era înaintea oricărui început. Prin El, adică prin Fiul lui Dumnezeu, au fost făcute veacurile, adică timpul, așa cum găsim scris la Evrei 1 cu versetul 2, fiindcă El, nefiind creatură, este înaintea timpului în afara Lui. El este numit Părintele veșnicilor. După cum vedem la Isaia, capitolul 9, cu versetul 6. Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, este numit cuvântul pentru că arată în chip desăvârșit gândul lui Dumnezeu. Acest cuvânt a luat un chip și anume s-a făcut trup, cum vedem la versetul 14. El a venit într-un om pe care îl puteai întâlni în fiecare zi când era pe pământ, și pe care îl vom vedea și noi în slava veșnică. Sfântul Grigorie de Nazianz, vorbind despre Evanghelia după Ioan 1 cu 1, zice Mântuitorul se numește cuvânt Logos pentru că el se află față de tatăl așa cum se află cuvântul față de minte. Fiul este o ușoară demonstrație concentrată și ușoară a firii tatălui. Orice odraslă este expresia tăcută a odrăslitorului. Evangheliile după Matei și Luca ne istorisesc cum s-a făcut această întrupare care este o taină nepătrunsă pentru orice ființă afară de Dumnezeu însuși. În loc de a ne vorbi despre nașterea lui Iisus ca om, Ioan ne spune ceea ce era el din veșnicie înainte de a veni în lumea aceasta ca om, înainte de a fi un început așa cum s-a arătat mai sus. La început era cuvântul, deci era, spune Apostolul Ioan, și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Înainte de orice început era Dumnezeu și Fiul Său, Iisus Hristos, cuvântul Logosul, care se gândeau la noi, cei care trebuia să venim odată cu timpul începutul veacurilor și care din pricina accidentului păcatului, am căzut în prăpastia morții, de unde trebuia să fim răscumpărați. O, ce mare este dragostea lui Dumnezeu! Ce necuprind și veșnic este Harul Său, adus prin Iisus Hristos cuvântul întrupat! Sfântul Apostol Ioan, prin Duhul Sfânt, vede lucrul acesta și ne-l comunică și nouă credincioșilor din epoca măreață a Harului. Când nu era nimic din tot ce este... Dumnezeu se gândește deja la copiii lui și a de atunci în sine însuși un plan pentru mântuirea noastră. Atunci a hotărât pe fiul său ca jet fără scumpărătoare și la vremea potrivită ne l-a și dat, după cum vedem la 1 Petru 1, versetele 18 până la 20. Ne spune așadar Apostolul Ioan că la început era cuvântul. Ce bogății de gânduri cuprinde acest cuvânt! Să mai stăruim asupra lui! Marele învățat creștin din secolul 2-3, Origen, zicea așa. Să îndrăznim să spunem, Evangheliile sunt partea cea mai aleasă a Scripturii, iar Evanghelia după Ioan cea mai aleasă dintre ele. Nimeni nu-i poate prinde spiritul dacă nu s-a odihnit pe pieptul lui Iisus ca Ioan. În Logos, Hristos, zice el mai departe, nu e numai toată hrana, ci și toate dezfătările Duhului. La început era cuvântul. În limba macedoniană, Lidia era din Macedonia, nu există termenul cuvânt, ci zbor. Așadar, putem spune, la început era zborul. Cei care se târăsc pe pământ nu sunt din Dumnezeu. În ebraică, pentru cuvântul cuvânt, este termenul davar, care înseamnă realitate și lucru. Așadar, la început era realitatea. Iubiți ascultători, ne încheiem aici emisiunea I-002 și cu voia lui Dumnezeu ne vom întâlni data viitoare. Binecuvântarea lui să fie și să rămână peste noi. Amin. Va fi Pământul Sfânt răsună, răsunat, adorării pentru slavata ta. am sau limba te va lăuda, Tu ești Creatorul, în veci Slavă, slavă, noi te laudăm Și din inim la chinare Imnul laudei sfinte-n veci nu va Toată veșnicia Doamne,